Берт Джордан ВЕЛИКЕ ПОЛЮВАННЯ РОЗДІЛ ТРИДЦЯТЬ ПЕРШИЙ Ранд навіть не здогадувався, що Верін тут, доки Айс Седай не взяла його обличчя в руки. Намить він помітив тривогу в її очах, може, навіть страх. А тоді раптом відчув, що його, наче занурили у прохолодну воду. Відчув не вологу, а поколювання. Він різко здригнувся і припинив сміятися. А Верін відійшла від нього та нахилилася над Гюрином. Знахарка уважно спостерігала за нею. Дивився на неї і Ранд. «Що вона тут робить?» Наче я не знаю. Куди ви поділися? Хрипло поцікавився Мед. Ви просто зникли, а тепер ви в Кайрені і потрапили сюди раніше за нас. Огір непевно знизав плечима і відвернувся від натовпу, посмикуючи вухами. Уже чи не половина роззяв, замість дивитися на пожежу, задивлялися на прибульців. Деякі присунулися поближче, аби чути їхню розмову. Рант обіперся на руку Перена і звівся на ноги. «Як ви знайшли цю корчму?» Він кинув погляд на верін Та стояла на колінах, поклавши руки на голову нюхача. «Це вона?» «Певною мірою», – промовив Перен. Брамники запитали наші імена, а чолов'яга, що вийшов з вартівні, аж підскочив, коли почув, як інктар називає себе. Він не сказав, що йому це ім'я знайоме, але з його посмішки за милю було видно, що він бреше. «Гадаю, я знаю про кого ти», – відповів Ранд. «Це його звична усмішечка». «Веріін показала йому перстень», – втрутився Мед, – «і щось сказала йому на вухо». Мед виглядав хворим. Кволим був і його голос, але хоча схудлі щоки цвіли гарячковим рум'янцем, він спромігся на посмішку. Ранд ніколи не помічав раніше, щоб у приятеля так випирали вилиці. Я не розчув, що саме вона сказала, але побачив, що у нього зараз або очі на лоба вилізуть, або він спершу проковтне свій язик. Ні з цього, ні з того він метнувся всіляко нам догоджати. Ну, просто і шкіра вилазячи. Сказав, що ви на нас чекаєте, і де ви зупинилися. Висловив бажання особисто показати нам дорогу. Але Верін йому не дозволила. Мед пихнув. Лорд Трант з дому Альтор. Не час пояснювати. Надто довга історія. А де Уно і інші? Вони нам знадобляться. У висілку. Мед звів брови докупи. Помовчавши, продовжив. Уно сказав, що їм краще зупинитися там, аніж у місті. З того, що я тут побачив, я зрозумів, що мені теж краще було би залишитися з ними. Ранде, а навіщо нам знадобиться уно? Ви знайшли їх? Ранд раптом зрозумів, що тягне час, аби не розповідати, що сталося. Він набрав повні груди повітря і подивився другові в очі. Мете, у мене був кенджал, а тепер його знову немає. Друзі Морока знову ним заволоділи. Він почув, як охнули кайренці, що підслуховували їхню розмову, але йому було вже начхати на них. Можуть грати у свою велику гру, якщо бажають, але Інктар нарешті тут і тепер цій маячній край. Але вони не могли втекти далеко. До цієї миті Інктар мовчав, але тепер він ступив уперед і схопив Ранда за плече. «У тебе був кинджал і...» Він озирнувся на кайренців, що згромадилися навколо. І інша річ. Її вони теж забрали, стиха промовив Рант. Інктар стукнув кулаком по долоні і відвернувся. Побачивши вираз його обличчя, багато хто з кайренців позадкував. Мед лише покусував губу. Тоді похитав головою. Я ж не знав, що ти його знайшов, тому не відчуваю, що втратив його знову. Просто його й надалі немає. Зрозуміло було, що він має на увазі кинжал, а не ріхваліра. Ми знайдемо його знову. У нас тепер два нюхачі. Уяви собі, Перен теж виявився нюхачем. Після нашого зникнення він усю дорогу йшов по сліду, аж до висілка. Я подумав було, що ти міг просто втекти від... Ну, ти знаєш, що я маю на увазі. Куди ви поділися? Я не можу зрозуміти, як ти міг нас так випередити. Той тип біля воріт сказав, що ви тут уже декілька днів. Ранд кинув погляд на Перена. Він нюхач? І побачив, що Перен теж вивчає його. Йому здалося, що він почув, як Перен щось бурмоче. Ті не губець? Ні, мабуть, я не так його розчув. Перен на мить затримав на Ранді погляд жовтих очей, в яких наче читалося, що він знає якусь Рандову таємницю. Ранд сказав собі, що марить. «Я ще не втратив глуст. Ще ні». І відвів очі. Верін саме допомагала Гюрину звестися на ноги. Він стояв ще не дуже впевнено. «Почуваюся, наче гусяча пір'їна на вітрі, казав він, наче сам до себе. «Щось, наче трохи втомлений, але...» Він замовк на півслові. Вочевидь, уперше побачивши Верін, і, збагнувши, що з ним відбулося. «В тому ти відчуватимеш ще кілька годин», – пояснила вона. «Тілу довелося напружитися, аби швидко зцілитися». Кайранська знахарка звелася на ноги. «Айс-седай?» – тихо здивувалася вона. Верін нахилила голову, і знахарка присіла в глибокому реверансі. Хоч як тихо вони говорили, а слова «айс-седай» пробігли натовпу. Хтось вимовляв їх з благоговінням, хтось з острахом, а хтось із ненавистю. Тепер на них витріщалися всі. Навіть Куале забув дивитися на те, як палає його власна корчма. Тож Рант подумав, що певне, заходи перестороги не будуть зайвими. «Ви вже знайшли собі кімнати?» – запитав він. «Нам треба поговорити, а тут це просто неможливо». «Гарна думка!» – відказала Верін. «Раніше я зупинялася у великому дереві. Вирушаймо туди!» Лоял пішов по коней. Дах корчми провалився остаточно, але стаєнь вогонь не торкнувся. І незабаром вони вже прямували вулицями верхи. Всі, крім Лояла, який заявив, що він останнім часом знову звик пересуватися тільки пішки. Перен тримав повіддя одного стягловиків яких вони взяли з собою на південь. «Гюріна», – запитав Ранд, – «коли ти зможеш знову йти по їхньому сліду? Ти зможеш знайти слід? Ті люди, що напали на тебе і підпалили корчму, залишили слід, адже так?» «Я можу йти по сліду просто зараз, мілорде, і я носом чую їхній запах на вулиці, але довго він не протримається». Серед них не було тралоків, і вони нікого не вбили. Звичайні люди, мілорде. Друзі Морока, я вважаю, але лише з запаху ніколи не можна бути цілком упевненим. Слід збережеться ще день чи близько того, а потім запах розвіється. Гадаю, вони теж не можуть відімкнути скриню, Ранда. Подав голос лоял. Інакше просто взяли б рих і з кінцями. Це було би значно простіше, ніж тягти з собою всю скриню. Ранд кивнув, погоджуючись. Вони мали би вести її у фургоні чи на коні. Щойно вони виїдуть, із нею за межі висілка до них знову приєднаються тралоки. І це безсумнівно. А по їхньому сліду ти зможеш йти, Гюріне? Зможу, мілорда. «Тоді відпочивай, доки не оклигаєш», – сказав Рандгюріну. Нюхач виглядав уже краще, але тримався в сідлі незграбно, та й вигляд мав хворобливий. «Вони зможуть випередити нас лише на кілька годин, не більше. Якщо поскачемо щодуху...» Раптом він помітив, що всі дивляться на нього. Верін і інктар, мед і перен. Він схаменувся і залився рум'янцем. Вибач, Інгтаре, мабуть, я просто звик бути за старшого. Я не намагаюся посісти твоє місце. Інктар повільно нахилив голову. Морейн вчинила правильно, коли змусила лорда Агельмара призначити тебе моїм заступником. Можливо, було б краще, якби престол Амерлін доручила командування тобі? Шайнарець розсміявся коротким хрипким смішком. Принаймні, тобі вдалося потримати ріг. Далі всі їхали мовчки. Корчма велике дерево, як дві краплі води, була схожа на оборонця драконової стіни. Висока прямокутна кам'яна будівля з залою, обшитою панелями темного дерева, прикрашеними сріблом, з великим блискучим годинником на камінній полиці. Хазяйка корчми могла доводитися сестрою Куале. Майстриня Тайдра мала таку ж дорідну статуру, таке ж вкрадливе поводження і такі ж гострі очі та манеру розмови. Вона наче прислухалася до прихованого сенсу в словах співрозмовника. Але Верін Тайдра знала і зустила Айс Седай теплою усмішкою. Вона не промовила Айс Седай у голос, проте Рант не сумнівався, що вона знає, хто перед нею. Тайдра та грій служників подбали про коней і провели гостей до їхніх кімнат. Ранду перепала кімната не гірша за згорів, але його більше цікавила велика мідна купіль, яку два служники примудрилися пропхати крізь двері, та цебра з паруючою водою, що їх притягли з кухні посудомийки. Подивившись у дзеркало над рукомийником, він побачив обличчя, наче навмисне зачорнене вугіллям, та червоний камзол, посмугований масками сажі. Він скинув одяг і заліз у купіль, але ймиючись не припиняв міскувати. Тут була Верін, одна з трох айс які, як йому хотілося вірити, не намагатимуться вгамувати його самі, чи передати до рук тих, хто спробує це зробити. Принаймні, так йому здавалося досі. Одна з трох, які хотіли переконати його, що він відроджений дракон аби використати його як лжа дракона. Вона... очі Морейн, що спостерігають за мною. Рука Морейн, якою та, хоче смикати мене за мотузки. Проте я перетяв ці мотузки. Його сакви вже принесли у кімнату, як і торбу зі змінним одягом, що мандрувало на тягловику. Ранд витерся рушником, відкрив торбу і зітхнув. Він і забув, що обидва інші його каптани були не менш вишукано прикрашені, ніж той, який він повісив на спинку стільця, щоб його почистили. Трохи повагавшись, Рант обрав чорний, бо цей колір відповідав його настрою. На високому комірі стійці красувалися чаплі, а рукавами збігали срібні водоспади, розбиваючись в шумовиння об гострі скелі. Перекладаючи в міст кишень зі старого камзола до нового, Рант натрапив на пергаменти. Недбало сунувши їх до кишені, він укотре взявся вивчати листи селін. Сам дивувався, як можна бути таким дурним. Вона – юна чарівна дочка з одного зі шляхетних домів. Він – пастух, якого намагаються використати Айс Седай. Чоловік, приречений на безу, якщо тільки не помре раніше. Але він не міг протистояти її принадності навіть тепер, дивлячись на рядки, написані її рукою, майже відчуваючи запах її парфумів. «Я пастух», – повідав він листам. «Звичайна людина. Якби навіть міг із кимось одружитися, то це була б егвень. Але вона хоче стати айс-седай. Та й зрештою, як я можу одружитися з будь-якою жінкою? Любити будь-яку жінку – Якщо з божеволію і, можливо, вб'ю її. Утім, ці слова не могли применшити його пам'ять про вроду селін, про те, як від одного лише її погляду його кров закипала. Він майже відчував її присутність поряд, у цій кімнаті, відчував запах її парфумів. Він навіть озирнувся і розсміявся, переконавшись, що сам, Марію посеред білого дня. Наче вже втратив глузд. пробурмотів він. Різким рухом хлопець скинув жарову сітку з лампи, що стояла на столику біля ліжка. Запалив її і підніс аркуш до вогню. За стінами корчми зірвався вітер. Заривів. Увірвався в кімнату крізь жалюзі, роздуваючи полум'я, що охопило пергаменти. Ледь не опікши пальці, Грант поспіхом кинув листи у холодний камін зачекавши, доки останній почорнілий рядок перетвориться в попіл. Він застебнув на собі пояс з мечем і вийшов з кімнати. Верін винайняла ще й окрему їдальню, де на полицях уздовж темних стін ще рясніше, ніж у загальній залі, виблискувало срібло. Мед, удаючи безтурботність, жонглював трьома вареними яйцями. Інктар похмуро вдивлявся в нерозпалений камін. У Лояла в кишенях завалялося кілька книжок з фалдари, і він, приткнувшись біля лампи, заглибився в одну з них. Перен схилився над столом, вивчаючи свої руки, що важко лежали на стільниці. Його чутливий ніс відчував запах бджолиного воску, яким натерли поліровані панелі на стінах. Це був він, думав Перен. Ранд і є тінегубцем. Світло щукується з нами усіма. Він стиснув кулаки. Великі, квадратні. Ці руки мали тримати молотковаля, а не бойову сокиру. Він позирнув на Ранда, що саме заходив до кімнати. Йому здалося, що він помічає рішучість на обличчі приятеля. Наче той має план дій і збирається його дотримуватися. Айс Седай показала Ранду на крісло з високою спинкою навпроти себе. Як Гюрін, поцікавився Ранд, пересуваючи меч, аби той не заважав йому сісти. «Відпочиває?» «Він наполіг, що піде на розвідку», – відповів Вінгтар. «Я сказав йому йти по сліду лише до тих пір, допоки він не зачує тролоків. З того місця ми зможемо продовжити переслідування завтра». Чи ти бажаєш вирушити на вздогін за ними сьогодні ввечері? Інктаре, ніяково промовив Рант. Я й насправді не намагався перебрати на себе командування. Я просто не подумав. Раніше він нервувався би сильніше, подумав Перен. Ті не губець. Всі ми не ті, якими були раніше. Інктар промовчав, продовжуючи дивитися в камін. «Мене дуже цікавлять відповіді на деякі питання, Ранде», – тихо промовила Верінь. «По-перше, як ти зник з табору Інктара, навіть сліду не залишивши? І, по-друге, як ти опинився в кайрині на тиждень раніше за нас? Писар був абсолютно впевнений у датах. Тобі довелося би летіти». Одне з яєць, що їх підкидав у повітря мед, впало і розбилося. Та він на нього й не поглянув. Він дивився на Ранда. Розвернувся до нього і інктар. Лоял усе ще вдавав, що читає, проте вигляд мав стривожений, а волохаті кінчики вух стали сторчма. Перен зрозумів, що він теж витріщається на Ранда. «Ну, навряд чи він летів», – сказав він. «Крилу нього я не бачу». Може, він воліє розповісти нам щось важливіше? Варін ковзнула попереду поглядом. Він примудрився відповісти на її погляд, але першим відвів очі. Айс-седай, Світло, як ми могли бути такими дурнями і йти за айс-седай? Ранд вдячно поглянув на нього. Перен відповів йому усмішкою. Ранд був уже не той, що колись. Здавалося, він так і народився в цьому вишуканому камзолі. Зараз він напрочу дличив. Але попри це він залишався тим самим хлопцем, що зростав поряд із Ті не губець. Чоловік, до якого вовки ставляться з благоговійним трепетом. Чоловік, що може керувати силою. Я не проти розповісти, відказав Ранд і просто переповів усе, що з ними трапилося. Перен помітив, що слухає приятеля із роззявленим ротом. Портальні камені, інші світи, де пересувається сама земля. Юрін, що йде по сліду друзів Морока, там, де вони ще мають з'явитися. І прекрасна леді в біді, достаток, як в одній із казок менестреля. Мет від подиву тихенько присвиснув. І вона привела вас сюди за допомогою одного з цих... «З тих каменів?» Гранд на якусь мить завагався. «Мабуть, що так», – промовив нарешті. «Отже, тепер ви знаєте, яким чином ми настільки вас випередили?» «Коли там з'явився Фейн, нам із Лойлом вдалося вночі викрести ріг Валіра, і ми поскакали до Кайрена. Бо я сумнівався, що ми зможемо пробратися повстрелоків, коли вони прокинуться. А я знав, що Інктар буде рухатися на південь» переслідуючи їх, і рано чи пізно прибуде у Кайран. Ті не губець. Ранд поглянув на нього, звузивши очі, і Перен зрозумів, що промовив це в голос. Але не дуже голосно, бо, схоже, більше ніхто цього не почув. Ніхто більш на нього не позирнув. Він відчув, що йому хочеться розповісти Ранду про вовків. Я знаю про тебе. Буде чесно, якщо ти теж знатимеш мій секрет. Проте з ними була Верін. Він не міг говорити про це в її присутності. Цікаво, замислено промовила Айс Седай. Я дуже хотіла... <кхух> Цікаво, замислено промовила Айс Седай. Я дуже хотіла би побачити цю дівчину. Якщо вона може користуватися портальним каменем, одиниці про них узагалі знають. Вона тріпнула головою, відкидаючи роздуми. «Що ж, це почекає. Серед кайренських домів неважко буде відшукати високу дівчину». «Ага, а ось і наш обід». Перен занюхав смаженину раніше, ніж у їдальні з'явилася майстриня Тайдра на чолі процесії служниць з тарелями, повними їжі. Він зглитнув головним чином через запах баранини. Боби та кабачки – Морква та капуста, що громадилися на тарелях, а також і хрумкі булочки, вабили його значно менше. Овочі йому все ще смакували, але останнім часом йому іноді хотілося м'яса з кров'ю. Навіть сирого. Ось і зараз він збентежився, спіймавши себе на думці, що баранина, яку корчмарка саме нарізала тоненькими рожевими скипками, надто добре просмажена. Він рішуче поклав собі на тарілку по порції усіх овочів і по двійну порцію баранини. Обідали мовчки. Всі, здавалося, поринули у власні роздуми. Перену боляче було дивитися, як їсть мед. Апетит у того був добрий, як завжди. Але грачковий рум'янець на щоках і те, як він закидав їжу до рота, наштовхували на думку про останню в житті трапезу. Перен старанно дивився собі в тарілку. Лише з однією думкою – краще б їм ніколи не полишати Емондів луг. Коли служниці прибрали посуд зі столу, Верін наполягала, щоби всі залишилися тут, доки повернеться Гюрін. Можливо, він принесе таку звістку, що нам треба буде вирушати негайно. Мед повернувся до жонглювання, а Лоял – до читання. Ранд запитав господиню, чи бува нема в корчмі ще книжок, і вона принесла йому мандри джеї на обходи світа. Перену теж подобалася ця книжка, де були оповідки про пригоди серед морського народу та подорожі до земель за Аїльською пустелею, звідки привозять шовк. Утім, настрою читати у нього не було, тож він усівся за дошку для гри в камінці разом з інктаром. У Шайнарця був стрімкий і зухвалий стиль гри. Перен зазвичай грав вдумливо, неохоче звільняючи клітинки. Але цього разу чомусь пересував камінці не менше ризиковано, ніж Інктар. Більшість партій закінчилася нічиєю, але й вигравав він не менше за Інктара. Іще тільки починало вечоріти, а Шайнарець уже поглядав на Перена з повагою. І тут повернувся нюхач. Гюрін посміхався, водночас переможно, і розгублено. «Я знайшов їх, лорде Інктара, лорде Ранде. Простежив їх до їхнього лігва». «Лігва?» – гостро перепитав Інктар. «Ти хочеш сказати, що вони переховуються десь неподалік?» ж, лорди Інктара, ті, що забрали ріг. Я дійшов просто туди, і там скрізь смердить тралоками». Лише вони хороняться так, аби ніхто їх там не побачив. І не дивно. Нюхач набрав повні груди повітря. Це великий палац, що його щойно закінчив будувати лорд Бартанес. Лорд Бартанес? Вигукнув він Ктар. Але ж він... Він... Друзі Морока є серед аристократії, так само, як і серед простолюду. Спокійно мовила Верін. Могутні віддають свої душі тіні, не рідше за вбогих. Інктар відповів на ці слова лютим поглядом, наче не хотів і думки такої припускати. «Там вартові», – продовжував Гюрін, – «нам не зайти туди навіть у двадцятьох, та й вийти звідти неможливо. З сотнею вояків можна було би спробувати, але краще було б мати дві сотні, так я вважаю, мілорда». «А як щодо короля?» – запально вигукнув Мед. «Якщо цей з друзів Морока, то король нам допоможе?» «Я цілком упевнена», – сухо відказала Верін, «що Галдріан Раятін ударить по Бартанецу до Модриду на підставі самих чуток, що Бартане з друг Морока, радо вхопившись за таку зачіпку. Також я цілком впевнена, що заволодівши рогом Валіра, Галдріан ніколи вже його за рук не випустить». Він виставлятиме його на позір на свята, аби народ відчував велич та міць Кайрену. А більше ніхто його ніколи не побачить. Шокований Перен закліпав очима. Але ж ріг Валіра має бути там і тоді, де і коли відбудеться остання битва. Він не може просто тримати його у себе. Про кайренців я мало що знаю, відповів йому Інктар. Але я достатньо чув про Галдріана. Він вшанує нас і подякує нам за славу, яку ми принесли до Кайрину. Він наб'є нам кишені золотом, осипле нас нагородами та званнями. А якщо ми спробуємо залишити Кайрен із рогом, накаже відтяти наші славетні голови на змих ока. Перен почухав потилицю. Що більше він дізнавався про королів, то менше вони йому подобалися. А... Як щодо кинджала, нерішуче поцікавився мед. Кинджал йому не потрібний, адже так. Інктар подивився на нього, і мед ніяково зіщулився. Я знаю, що ріх важливий, але я не збираюся брати участь в останній битві. Цей кинджал. Варін уперлася долонями в поручя свого крісла. Галдріан його не отримає в будь-якому разі. Нам потрібно знайти якийсь спосіб потрапити у палац Бартанеса. Якщо ми знайдемо ріг, можливо, ми придумаємо, і як нам забрати його звідти. Так, Мете, і Кенджал також. Оскільки вже відомо, що в місто прибула Айс Седай, зазвичай я уникаю такої популярності. То могла би прохопитися Тайдрі, що хотіла б подивитися новий палац Бартанеса. І, гадаю, за день чи два я б отримала запрошення. Прихопити з собою принаймні когось із вас теж буде нескладно. Що таке, Юріне? З тієї миті, як Верін згадала про запрошення, нюхач схвильовано тупцювався на місці. Лорд Ранд уже має запрошення. Від лорда Бартанеса. Перен прикипів очима до Ранда. І не він один. Ранд витяг два запечатаних пергаменти з кишені Камзола і, не кажучи ані слова, простягнув їх айс Інктар, наблизившись до Верин, зачудовано розглядав печатки через її плече. «Бартанес і... і Галдріан. Ранде, як вони до тебе потрапили? Що ти таке тут витворив?» «Нічого», – відказав Ранд. «Я взагалі нічого не витворяв. Вони їх просто мені надіслали». Інктар гучно видихнув повітря. Мед стояв, роззявивши рота. «Так, просто надіслали», – тихо промовив Ранд. Він тримався з гідністю, якої Перен раніше в ньому не помічав. Ранд дивився на Айседай та Шайнарського лорда як на рівню. Перен похитав головою. «Цей камзол йому пасує. Усі ми стаємо іншими». «Всі інші, лорд Ранд спалив», – зауважив Гюрін. Їх приносили щодня, і щодня він їх палив. Звісно, доки отримавці. З кожним днем від усе могутніших і могутніших домів. Його голос бринів гордістю. Колесо часу вплітає нас усіх у візерунок так, як воно бажає, мовила Верін, дивлячись на пергаменти. Але інколи воно надає нам те, що нам потрібно. Раніше, ніж ми втягнемо, що потребуємо саме цього?» Вона спокійно зіжмакала запрошення від короля і вкинула його у камін, де воно так і залишилося біліти на холодних полінах. Печатку на іншому запрошенні вона зламала великим пальцем, розгорнула пергамент і взялася читати. «Так, так, це нам знадобиться. Саме те, що треба». «Як я можу туди піти?» Звернувся до неї Ранд. Усі зрозуміють, що я не лорд. Я пастух і фермер. Інктар дивився скептично. Це так, Інктар, я тобі вже про це казав. Інктар знизав плечима. Видно було, що Ранд його не переконав. Гюрін дивився на Ранда з неприхованою недовірою. Згоріти мені, думав Перен. Якби я його не знав, я б теж йому не повірив. Мед, схиливши голову, спостерігав за Рандом і супився. Так, наче побачив щось уперше. Тепер він також це бачить. «Ти зможеш це зробити, Ранде», – сказав Перен. «Зможеш». «Все вийде», – сказала Верін. «Якщо ти не почнеш розповідати всім направо і наліво, що ти не лорд. Люди бачать те, що вони хочуть бачити». А ти дивися їм в очі та говори впевнено. Так, як ти говориш до мене, сухо додала вона, і що керанда почервоніли. Але очей він не опустив. Немає значення, що саме ти казатимеш. Якщо ти скажеш щось не до ладу, вони спишуться на те, що ти чужоземець. Спробуй також пригадати, як ти тримався перед Амерлін. Якщо ти поводитимешся з таким же нахабством та безцеремонністю, вони повірять, що ти лорд, навіть якщо ти будеш у лехмітті. Мед тихо фиркнув. Ранд розвів руками. Гаразд, я піду туди. Та все одно я гадаю, що вони розкусять мене за п'ять хвилин. Варто мені розкрити рота. Коли йти? Бартанес запропонував тобі п'ять різних дат. На вибір. І одна з них – завтра ввечері. Завтра? Вибухнув Інктар. Завтра ввечері ріг може бути вже за п'ятдесят миль звідси, або ж... Верін не дала йому договорити. Уно та ваші вояки можуть спостерігати за палацом. Якщо вони спробують вивезти ріг, ми поїдемо за ними. Можливо, десь у безлюдному місці нам легше буде повернути собі ріг, ніж у маєтку Бартанеса. Мабуть, ви маєте рацію, неохоче погодився Інктар. «Просто мені не подобається чекати. А надто тепер, коли ріг майже у мене в руках. Я мушу його здобути. Мушу! Мушу!» Гюрін дивився на нього ошелешено. «Але, лорде Інктара, ви не можете так казати. Що має статися, те станеться. І чому суджено бути той Лиховісний погляд Інктара змусив його замовкнути. А втім... Він тихенько пробурмотів собі під ніс. «Не годиться казати так. Мушу». Інктар повернувся до Верін, заговоривши офіційним тоном. «Верін, сідай, Кайренці неухильно дотримуються протоколу. Якщо Рант не надійшла відповіді, Бартанес вважатиме це за велику образу і може нас узагалі не впустити, навіть якщо ми покажемо цей пергамент. А якщо ж відповість... Схоже, Фейн знайомий з Бартанесом. У цьому разі ми попередимо їх, і вони влаштують нам пастку. Ми їх здивуємо. Обличчям Верін пробігла посмішка, яка не вістила нічого доброго. Утім, я гадаю, Бартанес забажає побачити Ранда в будь-якому разі. Друг Морока чи ні, а від у боротьбі за трон він навряд чи відмовився. Рант, він пише, що тебе зацікавив один із проєктів короля, але не каже, який саме. Що він має на увазі? Гадки не маю, відповів Рант, подумавши. Відколи я тут, я взагалі нічого не робив. Зачекайте, може це він про ту статую? Ми проїжджали селом, де викопують із землі величезну статую. Кажуть, її зроблено ще в епоху легенд. «Король має намір перевести її до Кайрена, хоч я не розумію, як можна пересунути таку велетенську статую. Але я лише поцікавився, що воно таке. Ось і все». «Ми їхали повз сьогодні в день, але не зупинялися і нічого не питали». Верін задумливо опустила запрошення на коліна. «Може, з боку Галдриана не дуже розумно її розкопувати». Не те, щоб це було по-справжньому небезпечно, але нерозсудливо вчиняють ті, хто чіпають речі з епохи легенд. Тим паче, якщо взагалі не тямлять, з чим мають справу. «А що це таке?» – запитав Ранд. Сангріал. Вона сказала це так, наче про щось не надто важливе. Але уперена, раптом з'явилося відчуття, наче ці двоє почали між собою якусь окремішню розмову. Не для інших. Один із пари двох найбільших зроблених будь-коли, наскільки нам відомо. До того ж, це незвична пара. Один із них, який досі знаходиться в землі на острові Трамалкінг, може використовувати тільки жінка. Цей може використовувати тільки чоловік. Їх виготовили під час війни сили, як зброю. Але якщо й можна бути за щось вдячним тому, як закінчилася ця епоха, а саме світотрощою, то це за те, що кінець настав раніше, ніж цю зброю встигли застосувати. Разом вони достатньо могутні, аби знову зруйнувати світ. І, можливо, ця світотроща була би ще нищівнішою, ніж перша. Перен відчув, що стискає кулаки. Він уникав дивитися прямо на Ранда. Але навіть краєм ока бачив, як побіліли у того губи. Він подумав, що Рант злякався, і не міг його за це винуватити. Інктар, схоже, був вражений аж до глибини душі. «Треба закопати цю штуку знову, і то якомога глибше. Закидати землею та камінням. Це ж тільки подумати, що могло би статися, якби її знайшов Логейн, чи будь-який нещасний чоловік, здатний направляти» не кажучи вже про тих, хто називає себе відродженим драконом. Верін, садай, ви повинні попередити Галдрина, що він затіяв небезпечну справу. Що? Ні, як на мене, в цьому нема потреби. Щоби викликати потік єдиної сили, достатній для того, аби розтрощити світ, ці два сангріали повинні бути задіяні одночасно. Так робилося в епоху легенд. Чоловік і жінка діяли спільно. І тоді вони ставали вдесятеро сильнішими, ніж коли діяли поодинці. А яка Айс Седай сьогодні візьме собі в помічники чоловіка, здатного направляти? Кожна зі статуй сама по собі теж є достатньо могутньою. Та я знаю лише кількох жінок, які могли би впоратися з потоком сили, що може йти крізь статую на острові Тремалкінг. Це Амерлін, звісно, Морейн і Елайда. Може, ще одна чи дві. Ще три жінки, які не завершили навчання. Щодо Логейна, вся його сила пішла би тільки на те, аби він не згорів на попіл. І більше ні на що. Ні, Нгтаре, на мою думку, вам не варто тривожитися. Принаймні, доки не проявиться справжній відроджений дракон. А тоді нам усім буде чим перейматися і без цих статуй. Тепер... Нас повинно хвилювати те, що ми робитимемо, коли потрапимо в маєток Бартанеса. Ці слова призначалися Ранду. Перен знав це, а зважуючи на сум'яття в очах Мета, той теж це зрозумів. Навіть Лоял нервово засовався у своєму кріслі. «О, заради світла, Ранде», – думав Перен. «Заради світла, не дай їй себе використати». Ранд так стиснув край стільниці, що кісточки на пальцях геть побіліли. Але голос його залишився твердим. Він ані на мить не відвів своїх очей від очей, а й седай. Перш за все, нам треба забрати назад ріг і кенджал. А тоді з цим буде покінчено, Верін. Буде покінчено. Дивлячись на посмішку Верін, ледь помітну й загадкову, Перен відчув, як його обдало холодом. Ранд навіть не розуміє, чого і скільки він ще не знає, та навіть половини з того, що йому треба знати. Розділ 32. Небезпечні слова. Маєток лорда Бартанеса нагадував зачайну серед ночі велетенську жабу, займаючи з усіма його стінами та прибудовами стільки території, скільки могла би зайняти добра фортеця. Хоча на фортецю він не надто був схожий, зважаючи на освітлені високі вікна, музику і сміх. І попри те Рант помітив вартових, що рухались на башті вздовж зубчастих парапетів, і жодне вікно не було розташовано близько до землі. Він зіскочив з гнідана, розправив камзола, поправив меч на поясі. Інші спішилися і згуртувалися навколо нього. Біля підніжжя широких білокамінних сходів, що вели до величезних з багатою різьбою дверей палацу. Десять шайнарців під керівництвом Уно були ескортом. Однокий командир обмінявся з Інктаром короткими кивками, перш ніж приєднатися зі своїми людьми до інших ескортів у тому місці, де для них було виставлено багато елю, а на великому вогнищі смажився на рожні цілий бик. Десять інших шайнарців разом із Переном залишилися у висілку. Для кожного з них, хто примував на прийом, як пояснила Вевін, була визначена своя роль. А перену цього вечора завдання не знайшлося. Ескорт був необхідний, аби продемонструвати значимість в очах кайренців. Але більше десяти могло здатися підозрілим. Рандова присутність тут була очевидна. Це саме він отримав запрошення. Інктар потрібен, аби своїм титулом підвищити престиж візиту. В той час як Лоял був там, тому що огіри викликали захват у вищих колах кайренської аристократії. Гюрін мав грати роль особистого служника Інктара, хоча насправді він повинен був винюхати друзів Морока й Траллоків. Ріхваліра мав би бути десь біля них. Мету була відведена роль рандового слуги, бо хлопець був спроможний відчути кинжал, якби той трапився поблизу, хоча він і безнастанно скаржився і нарікав на свою роль у цьому дійстві. Якщо Гюрін зазнає невдачі, то можливо знайти друзів морока пощастить йому. Колерант запитав Верін, навіщо туди йде вона, Айсседай лише посміхнулася і мовила аби вберегти всіх інших від лиха. Коли вона піднялася сходами, мед бурмотів. Я таки не можу второпати. Чому це я мушу бути слугою? Вони із Гюріном ішли позаду процесій. «Згорійте мені, якщо Ранду можна бути лордом, то і я теж можу напнути на себе розкішний каптан». «Слуга», – зауважила Верін, не обертаючись, – «може заходити у багато місць, куди іншим зась. І більшість вельмож його навіть не помітять. Ви з Гюріном маєте свої завдання». «Зберігай спокій», – втрутився Інктар, – «якщо ти тільки не хочеш нас виказати». Вони наближались до дверей, де стояло з півдюжини охоронців, з гербом дому Дамодред, де дерево і корона, на грудях. І така ж кількість чоловіків у темно-зелених лівреях, з таким же гербом на рукаві. Глибоко вдихнувши, Ранд простягнув запрошення. «Я лорд Ранд з дому Альтор», – промовив він поспіхом, аби скоріше покінчити з цим. «А це мої гості». Верін Айсседай з коричневої аджі, лорд Інгтар з дому Шинова в Шайнарі, Лоял, син Арента, сина Галена зі сддінгу Шанктай. Лоєл просив не згадувати про свій стедінг, але Верін наполягла на дотриманні усіх, навіть найдрібніших формальностей. Слуга, що спершу, недбало вклонившись, протягнув руку по запрошенню, з кожним новим іменем ледь не підскакував. А Неверін узагалі вирячив очі. Відтак придушеним голосом промовив. «Ласкаво просимо у дім Дамодрит, мілорди! Ласкаво просимо, айс сидай. Ласкаво просимо, друже Огіра!» Помахом руки він дав знак іншим слугам широко відчинити двері. А відтак провів Ранда і всіх інших всередину, де з поспіхом передав запрошення іншому ліврейному слузі, та щось зашепотів тому у вухо. У цього слуги дерево та корона, вишиті на грудях зеленої куртки, були значно більші. «Ай, седай!» – промовив він, а потім, спираючись на свою довгу патерицю, вклонився так, що його голова майже торкнулася колін. І так до кожного з них по черзі. «Мілорди, друже Огіре, мене звати Ашен! Будь ласка, прошу за мною!» У зовнішньому залі були лише слуги. Але Ашен повів їх у величезну кімнату, заповнену вельможами, де в одному кінці виступав жонглер, а в іншому демонстрували свої трюки акробати. Голоси та музика, що долинали звідусіль, свідчили про те, що це не всі гості, а видовища відбуваються не тільки в цьому залі. Гості стояли по двоє, по троє, по четверо. Іноді чоловіки й жінки разом. Іноді тільки жінки або лише чоловіки. Але завжди між грубками зберігалася безпечна відстань, аби ніхто сторонній не міг почути їхню розмову. Одяг гостей був темних кайренських кольорів, але в кожного кидалися в очі, в кидалися в очі яскраві смужки, що осягали середини його чи її грудей, а в декого навіть пояса. Жінки пишалися зачісками ретельно укладеними у найрізноманітніші високі башти локонами. А їхні темні спідниці були настільки широкими, що їм довелося б повертатися боком, аби пройти крізь будь-які інші двері. Не такі широкі, як у цьому палаці. Жоден чоловік не мав голеної голови, як у солдатів. Поверх довгого волосся на них були ще темні оксамитові капелюхи, високі, наче ковпаки, або плескуваті, як берети, і так само, як у жінок, їхні руки потопали в мережівних рушах кольору темної слонової кістки. Ашен приступнув своєю патрицею і гучно оголосив імена гостей, почавши з Верін. Тоді усі погляди були прикуті до них. Верін накинула собі на плечі коричну вушаль з торочками, гаптовану виноградними лозами. Оголошення про Айс викликало приглушений гомін між лордами і леді, а жонглер навіть упустив один зі своїх обручів, хоча ніхто вже на нього не дивився. Лоял привернув не меншу увагу, навіть ще до того, як Ашин назвав його ім'я. Попри срібну вишивку на комірі та рукавах, непрезентабельна чорнота рандового камзола робила його непомітним мішкайренцем. А от його і інктарів меч – притягували багато цікавих поглядів. Виявилось, що жоден із місцевих лордів не був озброєний. Кілька разів Ранд розчув слова «клинок» і «ставром чаплі». Деякі зі спрямованих на нього поглядів здавалися не надто приязними. Він підозрював, що так дивляться на нього ті вельможі, котрих він образив, спаливши їхнє запрошення. До Ранда наблизився стрункий вродливий чоловік. Він мав довге волосся з севизною, а його темний сірий камзол перетинали багатокольорні смужки, вкриваючи той від шиї і майже до колін. Він був дуже високий, як на кайранця. Нижчий заранда лише напівголови, а його манера стояти, задержі підборіддя, і наче дивлячись на співрозмовника згори вниз, робила його ще вищим. Очі чоловіка нагадували чорні відшліфовані камінці, Втім, на верін він поглядав сторожко. Ваша присутність робить мені честь, а й сидай. Голос Бартанеса до да Модрата був глибоким і впевненим. Його погляд ковзнув по інших. Я навіть мріяти не міг про таке блискуче товариство. Лорди Інктаре, друже Оґіра. Його уклін кожному був лише трохи нижчим за звичайний кивок головою. Бартанес достеменно знав, наскільки він могутній. А ви, мій юний лорд Аранде, ви збурили багато чуток як у місті, так і у всіх домах. Можливо, цього вечора в нас буде нагода перемовитися словом другим. З його тону можна було зрозуміти, що розмова відбудеться, незалежно від того, трапиться така нагода чи ні, що особисто його жодні чутки нітрохи не бентежить. Але на мить. Погляд Бартанеса вийшов з під контролю і блискавично ковзнув до Інгтара і лоєла, і до верін. Ласкаво просимо. Він дозволив вродливій жінці, що поклала йому на плече вкриту мереживом руку, відвести себе вбік, але, віддаляючись, раз у раз повертався поглядом до Ранда. Стишений було гомін голосів, відновився. А жонглер знову закрутив свої обручі так, що вони довгими вузькими ланцюгами сягнули аж розписаної стелі. Добрі чотири спани заввишки. Акробати навіть не зупинялися. Зі складених у замок рук одного з партнерів у повітря злетіла жінка. Поки вона крутилася в повітрі, її, намащена олією шкіра, сяяла у світлі сотні ламп, аж поки вона не приземлилася на руки чоловіка що вже стояв на плечах іншого акробата. Він підняв її на витягнутих руках, у той час як найнижчий гімнаст проробив те ж саме з ним. Відтак вона розкинула руки, ніби очікуючи на оплески. Але, здавалося, жоден із кайренців цього не помітив. Верін з Інгтаром змішалися з натовпом. Шайнарець привертав не надто багато напружених поглядів. А от на Айс-Седай – Дехто дивився широко розплющеними очима. Інші занепокоєно та похмуро, ніби на відстані витягнутої руки побачили скаженого вовка. Утім, це радше стосувалося чоловіків, а от деякі жінки навіть розпочинали з нею розмови. Як розумів Рант, Мет і Гюрін уже зникли на кухні, де зібралися слуги усіх гостей, що мали там чекати, доки їх покличуть господарі. Він сподівався, що їм удасться непомітно вислизнути звідти. Лоял схилився до Рандового вуха так, аби ніхто більше його не чув, і промовив. «Ранде, тут десь поблизу знаходиться шляхова брама. Я її відчуваю». «Тобто тут був Огірський гай?» – тихо запитав Ранд, на що Лоял кивнув. «Коли його закладали...» Стедінг Цофу ще не був знайдений у друге. Інакше тим огірам, що допомагали будувати Алькаєр раянален, не знадобився би гай на згадку про Стедін. Коли я минулого разу проходив крізь кайрен, тут усюди буяв ліс, і належав він королю. Ймовірно, Бартанес загарбав його хитрістю. Ранд нервово обвів поглядом кімнату. Всі ще були зайняті розмовами, але було чимало й таких, що поглядали на нього йогіра. Інктара він ніде не бачив. Верін стояла в оточенні кубки жінок. Я б волів, аби ми всі трималися разом. Верін казала, так не можна, Ранде. Вона вважає, це викличе невдоволення та підозри, ніби ми їх цураємося. А доки Мет і Гюрін чогось не знайдуть, ми мусимо не давати приводу для підозр. «Лояле, я не гірше за тебе чув, що вона казала. Але, на мою думку, якщо Бартанес є другом Морока, то він, напевне, усвідомлює, чому ми тут. Розгулюючи поодинці, ми просто напрошуємося, аби нас гепнули по голові. Верін упевнена, що він не робитиме нічого, поки не пересвідчиться, що не матиме від нас якоїсь користі». Ранде, просто роби те, що вона нам каже. Айс-Седай знають, що роблять. Лоял ступив у натовп, але не встиг він зробити і десяти кроків, як був оточений щільним кільцем лордів і леді. Інші кинулись до Ранда, щойно він залишився на самоті, але він миттєво розвернувся в інший бік і поспіхом рушив геть. Може, Айс-Седай знають, що вони роблять? але я теж хотів би знати. Мені це не подобається. О, світло, як же мені кортить знати, чи казала вона правду? Ай, Сидай ніколи не брешуть, але та правда, що ти чуєш, може виявитися геть не тією правдою, про яку ти думаєш. Ранд продовжував рухатися, аби уникати розмов із вельможами. Там було багато інших кімнат, заповнених лордами і дамами, і в усіх відбувалися вистави. Він бачив трьох різних менестрелів у пістравих плащах, ще більше жонглерів і акробатів, музикантів, що грали на флейтах, біттернах, цимбалах і лютнях, а ще на скрипках п'яти різних розмірів, на шістьох видах труб, прямих і вигнутих, і скручених, на дюжині різноманітних барабанів, від бубнів до летавер. Він уважніше придивився до тих музикантів, що грали на скручених рогах. Але всі ці інструменти були зроблені зі звичайної міді. От дурень, подумав він, вони не стали б витягувати тут ріг Валіра. Хіба що Бартанесу заманулося би продемонструвати мертвих героїв як видовище для гостей. Тут був навіть Барт в оздоблених сріблом тіренських чоботях і жовтій курці. Він походжав кімнатами, бринькаючи на арфі та час від часу зупиняючись, аби продекламувати щось високим стилем. Барт зневажливо поглядав на менестрелів і не затримувався у тих кімнатах, де вони виступали. Але Ранд не помітив між ними особливої різниці, хіба що в одязі. Раптом біля Ранда виник Бартанес. Поруч умить вигулькнув ліврейний слуга і, вклонившись, розтягнув тому срібну тацю. Бартанес узяв келих з видувного скла. Заткуючи попереду них і продовжуючи безперервно вклонятись, лакей тримав тацю перед рандом, аж поки той заперечного похитав головою. Тільки після цього слуга швидко розчинився у натовпі. — Здається, ви чимось стурбовані, — промовив Бартанес, відсорбуючи вино. — Я просто не люблю стояти на місці. Ранд і гадки не мав, як йому дотримуватись парад Верін, але, пригадавши, що вона казала про його візит до Амерлін, покрокував далі, наче виконував праву «Кіт перетинає палацовий двір». Більш гордовитої та зухвалої ходи він не знав. У Бартаниса стиснулись губи, і Ранд подумав, що, можливо, лорд розцінив його поведінку як занадто нахабну. Але, дотримуючись настанов Верін, не відступав. Щоб трохи зняти напругу, Грант люб'язно зауважив. Чудова вечірка. У вас багато друзів, і я ніколи не бачив такої кількості артистичних виступів. Друзів багато, погодився Бартанес. Можете повідомити Галдрану, наскільки їх багато і хто вони такі? Деякі імена змусять його здивуватися. Я ніколи не зустрічався з королем, лорде Бартанесе. І навряд чи це колись станеться. Звісно, вам просто випадково трапилось опинитися у тому задрепаному силі, і ви зовсім не цікавились тим, як просувається відкопування тієї статуї. Велична справа, що не кажи. Так. Думками він знову повернувся до Верін, шкодуючи, що вона не підготувала його заздалегідь до того, як розмовляти з людиною, яка вважає, що він бреше. Не подумавши, Рант додав, небезпечно втручатись у речі, які походять з епохи легенд, якщо не розумієш того, що робиш. Бартанес зазирнув у свій бокал із таким замисленим виглядом, ніби Рант щойно виголосив щось вельми глибокодумне. «Тобто ви стверджуєте, що в цьому питанні ви не підтримуєте Галдріана?» – запитав він нарешті. Я вже казав вам, я ніколи не зустрічався із королем. Так, справді, я й не знав, що Андорці настільки майстерно грають у велику гру. Тут, у Кайрині, вони нечасті гості. Рант глибоко вдихнув, тамуючи роздратування і бажання втовкмачити йому, що він жодним чином не грає у цю їхню гру. На річці багато барш із зерном за Андору. Купці та торговці. Хто звертає на них увагу? Не більше, ніж на комашню на листі. У голосі Бартанеса чулася однакова зневага як до комах, так і до купців. Але він знову спохмурнів так, ніби Рант на щось натякав. Мало хто подорожує у компанії з Айсседай. Ви виглядаєте над тоюном, як на охоронця. Я вважаю, що охоронцем Верін є лорд Інктар. «Ми є саме тим, ким назвалися», – промовив Ранд, мимохідь поморщившись. «Окрім мене». Бартанес вивчав Рандове обличчя майже відкрито. «Молодий! Надто молодий для клинка зі знаком чаплі!» «Мені ще й року немає», – мимоволі промовив Ранд і миттєво пожалкував про сказане. Як на нього ця фраза прозвучала безглуздо. Але Верін радила поводитись так, як він це робив із престол Амерлін, і таку ж саму пораду давав йому Лан. У порубіжних землях днем народження вважається той день, коли чоловікові вручають власний меч. Отже, Андорець, та ще й навчений у порубіжжі. Чи, може, тронований на охоронця? Очі Бартанеса звузились, вивчаючи Ранда. Наскільки я знаю, Моргайс має лише одного сина в ім'я Гавін, як я чув. Певно, ви з ним майже одного віку. Я з ним зустрічався, обережно промовив Рант. Ті ж очі, теж волосся. Я чув, що Вандорської королівської гілки майже той самий колір волосся й очей, що й ваїльської. Рант спотикнувся, хоча підлога була із гладенького мармуру. Лорде Бартанесе, я не аїлець, і я не належу до королівської гілки. Воля ваша, ви надали мені багато підстав для роздумів. Я сподіваюся, ми знайдемо спільну тему під час наступної розмови. Бартанес кивнув і припідняв келих у дружньому привітанні, потім повернувся і почав розмову із сивочолим чоловіком, камзол якого аж пістрявів кольоровими стрічками. Рант похитав головою і рушив далі. Геть від таких розмов. Він був ситий по горло бесідою з одним кайренським лордом і не хотів більше ризикувати. Здавалось, Бартанес вишукує глибинні смисли у найпростіших словах. Рант відчув, що він уже достатньо дізнався про Даес Даемар, аби збагнути, що він не має зеленого поняття про те, як у цю гру грають. Мете, Гюріне, знайдіть щось якнайшвидше, аби ми могли забратися звідси. Ці люди божевільні. Він зайшов у наступну кімнату. І біля дальньої стіни побачив менестреля, що, підігруючи собі на арфії, декламував велике полювання на ріг. Це був Том Мерелін. Ранд закляк на місці. Здавалося, Том його не бачив, хоча погляд менестреля ковзнув по ньому двічі. Вочевидь, Том мав на увазі саме те, що казав Між ними нелад. Рант розвернувся, щоб і піти, але шлях йому граційно заступила жінка. Вона поклала руку йому на груди, з підмережив проглядав жіночий зап'ясток. Її голівка ледь йому плеча, але високо зібрані локони були на рівні його очей. Під підборіддям довкола високого коміра її сукні. Лежали мереживні в нірюші, а темно сині нашиванки на вбранні опускались нижче грудей. «Я Алайне Чуліандрат, а ви той самий славетний Рандальтор. Я розумію, що у маєтку Бартанеса він має привілей першим поговорити з вами. Але всі ми зачаровані тими чутками про вас, що до нас доходили. Я навіть чула, що ви граєте на флейті. Невже це правда?» Я граю на флейті. Звідки вона? Калдевуєн. Освітло. У Кайрині кожен чув про все. Якщо дозволите. Я чула, що деякі лорди із далеких країв музикують, але ніколи в це не вірила. Я би дуже хотіла послухати, як ви граєте. Можливо, ми потаревенили б із вами про те, про все. Здається, бартане спілкування з вами видалось захопливим. Мій чоловік цілими днями займається своїми виноградниками, а я зостаюся самісінька як перст. Його ніколи немає поруч, коли мені хочеться поговорити з кимось. Мабуть, ви сумуєте за ним, сказав Рант, намагаючись оминути і її саму, і її широкі спідниці. Вона вибухнула таким дзвінким сміхом, ніби він промовив найкумеднішу річ у світі. Поруч із першою жінкою з'явилася інша. І за мить ще одна рука вперлася йому у груди. На цій також було багато нашивок, як на Алайне. І вони обидві були на добрих десять років старші за ранда. Ти збираєшся тримати його лише для себе, Алайне. Обидві жінки посміхалися одна до одної. У той час як їхні очі жбурляли смертоносні блискавки. Новенька перевела свою посмішку на Ранда. Я Блевар осєлін. «Невже усі андорці такі високі і такі вродливі?» Грант відкашлявся. «Ем, є багато таких же високих. Вибачте мені, але якщо ви...» «Я бачила, як ви розмовляли з Бартанесом. Подейкують, ніби ви і Галдриана знаєте. Ви повинні завітати до мене і поговорити зі мною. Мій чоловік об'їжджає наші маєтки на півдні». «Ти така ж витончена, як корчамна дівка». Зашипіла на неї Алайне і миттєво посміхнулася Ранду. «Вона не має лоску. Жодному чоловікові не сподобається жінка із такими манерами. Завітайте зі своєю флейтою до мого маєтку, і ми поспілкуємося. Може, ви повчите мене грати?» «Те, що Алайне вважає витонченістю, – солодко проспівала Белева Ер, є лише браком відваги. Чоловік, що носить меча ставром чаплі, мусить бути відважним». «Це справді клинок із клеймом Чаплі, чи не так?» Рант позадкував, намагаючись якось вибавитись від них. «Чи не будете ви такі люб'язні, аби...» Вони йшли за ним крок у крок, а їхні широкі спідниці створили надійну перепону спереду. Він же продовжував задкувати, аж поки не вперся спиною у стіну. Рант аж здригнувся, коли поруч із цими двома втиснулася третя жінка чиї спідниці, додавшись до попередніх, цілковито відрізали йому шлях на волю. Вона була старша за них, але теж вродлива, ще й з сейливою посмішкою, яка, втім, не пом'якшувала гостроти її погляду. На ній було вдвічі більше нашивок, ніж на Алайна і Белевея. Вони присіли у ледь помітних реверансах і похмуро позирали на неї. «Що, ці дві павучихи намагаються затягти вас у свої танета? Старша жінка розсміялася. «Половину свого часу вони витрачають на те, аби міцніше обплутати одна одну, ніж когось іншого. Ходімо зі мною, мій любий юний андорцю, і я розповім вам про ті неприємності, які вони здатні вам влаштувати. По-перше, я не маю чоловіка, тож вам нема про що хвилюватись. Від чоловіків тільки й чекай біди». Понад головою Алайне він помітив Тома, що випрямлявся, закінчивши розкланювання. Але на нього ніхто не звертав уваги. Навіть жодних оплесків не чулося. Скривившись, менестрель ухопив келих із таці остовпілого слуги. «О, я побачив чоловіка, з яким мушу переговорити!» Випали вранти жінкам, і саме тієї миті, коли остання з них потягнулася до його руки, він вислизнув із пастки, у яку вони його загнали. Усі троє витріщилися йому вслід, коли він кинувся до менестреля. Том споглядав на них поверх вінця келиха. Відтак зробив добрачий ковток. Томе, я пам'ятаю, ти наполягав, що між нами все скінчено, але мені було конче потрібно здихати з цих баб. Все, про що вони воліли якнайшвидше повідомити, це те, що їхні чоловіки у роз'їздах і вже почали на всяке таке натякати. Том захлинувся вином і Грант поплескав його по спині. «Ти п'єш надто швидко, і щось потрапляє не у те горло. Томе, вони вважають, що я з Бартанесом у змові, а може і з Галдріаном. І мені здається, вони не повірять в інше, хай як би я заперечував. Мені просто потрібний був привід, аби від них відкараскатися». Том пальцем погладив свої довгі вуса і глянув крізь усю кімнату на тріцю жінок. Вони все ще стояли разом, спостерігаючи за рандом і мене стрелем. «Я впізнаю цих трьох, хлопче. Одна лише Бріане Табор він могла би дати тобі науку, яку кожен чоловік має отримати бодай раз за життя. Звісно, якщо виживе після цього. Сумують за своїми чоловіками. Хлопче, мені це подобається». Раптом його очі стали колючими. «Ти казав, що звільнився від впливу Сидай. Сьогодні половина розмов тут точиться про те, що Андорський лорд з'явився без попередження, та ще й у товаристві Айс Седай. Бартанес і Галдріан, цього разу ти дозволив білій вежі вкинути тебе на розжарену сковорідку. Вона прибула лише вчора, Томе. Щойно ріг буде у безпеці, я знову вивільнюся від них. Але я повинен простежити за ним. «У твоїх словах відчувається побоювання, ніби зараз він у небезпеці», – повільно проказав Том. «Раніше ти цього не казав?» Друзі Морока викрали його Томе. Вони принесли його сюди. Бартанес – один із них. Здавалось, Том вивчає своє вино, але його очі миттєво обшукали навколишній простір аби пересвідчитись, що поблизу нема нікого, хто міг би їх підслухати. Не тільки ті три жінки, а й деякі інші спостерігали за ними, кидаючи на них косі погляди і, удаючи, ніби розмовляють між собою. А проте кожна група тримала необхідну дистанцію від усіх інших. І попри це Том стишив голос. «Дуже небезпечно казати таке, якщо це неправда». А ще небезпечніше, якщо правда. Таке обвинувачення проти наймогутнішої людини в королівстві. То ти кажеш гріх у нього? Здогадуюсь, що тобі знову знадобилась моя допомога, бо ти вдруге вплутався у справи білої вежі. Ні. Ранд зрозумів, що Том мав рацію, навіть якщо Манестрель і не знав усього. Він не повинен більше нікого втягувати у свої авантюри. Я лише бажав вирватися від тих жінок. Мене стрель здивовано дмухнув у вуса. Що ж, так, це добре. Коли я минулого разу тобі допомагав, це вартувало мені кульгавості. А невдовзі ти, здається, знову дозволив запрягти себе у тарвалонові віжки. Цього разу тобі доведеться самотужки витягати себе із цього лайна. Він промовив це таким тоном. Буцімто намагався переконати себе самого. Я знаю, Томе, я зроблю це самотужки. Щойно ріг буде у безпеці, а до мета повернеться той кривавий кинджал. Мете, Гюріне, де ж ви. Ніби почувши цей мисленєвий поклик, у залі з'явився Гюрін, поглядом він наполегливо шукав когось серед лордів і леді. Вони дивились крізь нього, бо для них слуги не існувало, допоки не знадобляться. Щойно він помітив Ранда і Тома, став прокладати собі шлях поміж невеличких гурточків вельмож, і, приблизившись, уклонився Ранду. Мілорде, ваш слуга впав і вивихнув коліно. Я не знаю, наскільки це серйозно, Мілорде. Якусь мить Ранд здивовано витріщався на нього, аж раптом зрозумів. Усвідомлюючи, що всі очі прикуті до нього, він промовив достатньо голосно, аби найближчі вельможі його почули. «Незграбний дурень! Яка з нього користь, якщо він не зможе ходити?» «Гадаю, мені краще самому піти і подивитись, якої шкоди він собі завдав». Здається, те, що він сказав, було доречним і в даній ситуації правильним. Гурін знов вклонився і з полегшенням мовив. «Як забажаєте, мілорде!» «Чи не зволить мілорд піти за мною?» «У тебе непогано виходить вдавати із себе лорда», – тихо промовив Том. «Але не забувай, що кайренці можуть грати у даєздаємар, але перше місце у великій грі належить білій вежі. Будь обережний, хлопче!» Кинувши лютий погляд у бік вельмош, Том поставив порожній келих на тацю слуги, що проходив поруч, а сам попрямував геть» пощіпуючи струни своєї арфи. Потім почав декламувати добра жінка Міллі і торговець шовком. «Веди, челяднику!» – наказав Ранд Гюріну, почуваючись ідіотом. Залишаючи залу вслід за нюхачем, він шкірою відчував націлені на нього погляди.